Där. För 10 poäng. Tjena killar. Hoppas allt är bra. Ja, som den nu säger så har inte jag alltid varit den snällaste killen. Faktum är att jag har delat rekord i antal gula kort i Premier League. 99 stycken faktiskt. Det är ju inte ingenting jag skryter med. Jag är inte den typen. Men jag gjorde ju alltid allt för att mitt lag skulle vinna matcherna. Ja, ni hör rätt. Jag Min karriär är över. Jag är 39 år nu. Fyller faktiskt 40 i slutet på året. Och 40 år tidigare. Så eller för 40 år sedan så föddes jag i Salford för att sedan flytta till Langley. Och i skolan där så var jag framträdande i både fotboll och cricket faktiskt. Men det var inte så mycket närkontakt i cricket. Jag spelade bara U-kamper för England, men hela 66 stycken för A-laget, lite som Sherringham för någon vem det är sen. Så det här är ju tydligt bevis på att man kan utveckla senare i karriären. Kolla bara på Mikael Nilsson i Halmstad. Han slog väl igenom sent också, vill jag minnas. Ja, det kanske finns hopp för dig också Svensson. Nej, skojar jag bara. Nej. What? jag är invald i Hall of Fame. Och då är det såklart för mina bedrifter och inte för att jag har fått så mycket kort. Annars är jag en ganska tillbakadragen kille som låter mitt spel tala istället för mina ord. Ja. Jag fick inte Nej, visa, heller, så, men han, han föddes ju långt där. Han ligger ju på kusten nu. I... Ja, nu ska du behålla dina Det <laughs> är bäst. Ingen aning. Nej. är 40 ingen ålder. Ser att han är det något av det, <laughs> <laughs> du får nog traska ner Ingen Inga från sportchefen? Nej, jag var nära och skickade ut ganska tidigt, där, men jag är glad att jag Som inte gjort det förra veckan. Nej, det, det är bra att inte göra det. Tror jag. Ja. ja, då kör vi åtta poäng. Den är lite kortare, men kanske lite mer matnyttig Jag är lite unik. För att jag var mitt laget trogen hela karriären. Och det är inte så många som har varit det. Över 700 matcher gjorde jag för mitt lag. Jag hade förresten 18 på ryggen. Eh, om det är någon som kommer ihåg sånt. Eh, från början hade jag 22. Men sen så bytte jag och hade 18 i 15 år. Eh, Jörgen. Jörgen i Zapata. Det är vinna eller försvinner ja, på Jugga varje gång. Man måste ju fan chansar lite. till oss. Ja. Jag har rätt. <laughs> Snyggt Jörgen. Ja, jag tror att du... Jag tycker att det är bra ledtrådar här alltså. Man har plockat upp rätt saker som jag har sagt Ja mm. Nej, nej, nej Förrätt, <laughs> Nu drar jag till Ska du gissa också? Nej, jag får lyssna det. först nej, jag får nej, lyssna. Okay. För sex poäng Är man mindre så får man ju vara tuffare Eller hur? Så, så är det ju Och eftersom jag är under 1,70 Så fick man ju vara väldigt tuff att spela på gränsen Men som en kloka spelare som jag var Så blev det ju inte så många röda kort med 99 gula kort så hamnade man ju under karriären lärare så spelar spela med ett kort liksom, det var inga problem men som jag sa innan så utanför plan var jag ingen som tog för sig så mycket utan tyckte inte så mycket om kändiskapet en perfekt dag har jag beskrivit som att ta tåget på morgonen, hämta upp barnen från skolan leka med dem, dricka lite te lägga barnen och sen kolla på TV. Ja, <laughs> fan nu får jag vänta jag har redan skrivit ja, men... du har också skrivit Nej, ge han inte Nej, ens en inte... blick han är ute och där lite grann Ja. Okej, okay, jag läser Har du skrivit klart, Jyga? Ja, fan för... Men på plan var jag ju Desto mer framträdande Och Xavi sa faktiskt 2011 ja. Att jag var den bästa i min position De senaste två årtionden Det kan ju kännas rätt stort För att komma från en sån intelligens spelare Vi tyckte i alla fall jag, jag. Äh, ja. För fyra poäng, Per ja. Ska du gissa in Nej, jag här? kan jag lyssna Varför ja. ska jag inte lyssna? Thierry Henry sa att jag utan tvekan Är den bästa spelaren i Premier League Att jag kan göra allt och jag frågade Dennis Kjellin och då sa han att jag nog hade det bästa tillslaget på bollen som man någonsin har sett. Eh, sedan så är det svårt att värdera om det är Henriis eller Kjellins ord som väger tyngst i det här sammanhanget. Men mm -hmm. ja, det är klart stort att få höra det. Jag spelade tillsammans med många spelare, bra spelare i karriären i klubblaget. Tillsammans tog vi 16 titlar. Och efter jag slutade min karriär så gjorde jag comeback faktiskt och krönte karriären med ytterligare en ligaseger. Här ska du visa något? Ja, jag har gissat. Okej, okay. men då ska vi ta för två poäng för alla som inte har gissat. Fan, jag är, <laughs> är ja. feg på det här. Nu har väl de flesta listat ut vem jag är. Ja. Det är svårt att hålla mig hemlig såklart- men man har spelat med Ryan, Roy, Nicky, David och Gary. Med flera såklart. Jag var en av Fergusons Golden Boys- som gjorde att hans karriär blev så enormt framgångsrik. Förresten, stöter ni på Håkan på Avenin? Som, eh... Hur säger man Avenin, Per? <laughs> Jag mager att tala med den här frågan. <laughs> Nej, men då kan ni i alla fall bli om ursäkt för mig <laughs> för senast i <laughs> fallet. Jörgen som gissar botta vem är jag? Det är Paul Scholes. Ja. <laughs> Paul Snick. Ja, jag tog det på numret faktiskt. Ja, jag trodde också Jag hade ju den skriven, jag vågar inte. Jag blir för feg på den här skiten. Det var ju förra veckan också varit för feg. Ja, det är ju gillas. Åtta färska till mig. Måste jag våga vinna? Fan.